Nahmaduhu wa salliala rasulil karim. Nahmaduhu wa salliala rasulil karim. Jadi tuan-tuan yang mulia, hendak beritahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita atas satu hubungan yang sangat besar, yang sangat tinggi, iaitu untuk apa maksud Allah Subhanahu wa taala telah hantar semua nabi-nabi dan Allah Taala telah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu Wataala hantar semua nabi-nabi untuk bawa usaha supaya manusia kenal Allah, manusia datang kepada perintah Allah, manusia datang untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wataala dan dengan itu mereka dapat kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Untuk maksud inilah Allah hantar para perambia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan contohnya mulia dengan susah para para nabi dengan susah payah. ...dengan mereka punya pengorbanan dan kesungguhan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada... ...orang-orang dalam kaum-kaum yang mereka usaha. Dan mereka yang dapat hidayah dan mereka mentaati perintah Allah... ...dengan cara Nabi mereka. Allah ta'ala beri kejayaan kepada mereka. Dan mereka yang tidak serima... ...dawah seruan para-para Nabi... ...dan mereka kekal dengan cara hidup mereka yang lama... ...tama ikut Nabi-Nabi mereka... Mereka ini dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah. Maka tuan-tuan yang mulia ini perkara inilah telah berterusan nabi demi nabi datang. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wataala hantar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul untuk semua manusia seluruh alam sampai kiamat. Dan tuan-tuan yang mulia dengan usaha bagi nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para para sahabat Allah Subhanahu Wataala sebarkan hidayah seluruh alam. Dan tuan-tuan yang mulia ...selepas baginda SAW tidak ada Nabi yang akan datang. Maka Allah Subhanahu Taala telah pindahkan tanggungjawab ini... ...daripada baginda SAW kepada umat ini. Setiap umat ini, setiap orang Islam. Lelaki, wanita, orang kaya, orang miskin... ...orang yang pelajaran tinggi, orang yang tidak ada pelajaran. Orang kaya, orang miskin, setiap orang Islam di mana saja kita berada. Kita bertanggungjawab untuk agama di seluruh alam sampai kiamat. Kepada mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggungjawab untuk agama seluruh alam. Begitu juga tuan-tuan setiap kita, saya dan tuan-tuan setiap yang ada di sini, setiap kita yang ada di sini dan juga wanita-wanita kita semua orang Islam di seluruh dunia bertanggungjawab untuk agama seluruh alam sampai kiamat. Niscaya mulai kejayaan untuk manusia, kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam agama. Yang mana manusia ini amalkan agama Sejauh itulah dia akan jadi mulia dia Dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat Yang mana kita kurang dalam agama Maka sejauh itulah kita akan gagal Dunia pun kita gagal Akhirat pun kita akan dapat kegagalan yang selama-lamanya Apa itu agama? Iaitu kita yakin dengan hati kita bahawa Allahlah yang buat segala-galanya Semua selain daripada Allah Tak boleh buat apa-apa Allah adalah penghalik, dia adalah pencipta, dia adalah pemelihara, dia adalah yang berkuasa, dia yang buat segala-galanya, semua berlaku dengan kehendak Allah, semua selain daripada Allah adalah makhluk ghairullah. Dan ghairullah ini tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi manfaat, mudarat, tak boleh bagi untung dan rugi, Allah lah yang buat segala-galanya. Dengan hati kita meyakin dengan Allah dan amalan badan kita mengikut Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan anggota badan kita, kita taat perintah Allah. Gunakan anggota badan kita mengikut perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan ini mulia siapa saja, di mana saja dia ada. Sama ada dia kaya atau miskin. Dia orang yang berkuasa atau tak kuasa. Sama ada dia warna kulit apa, bangsa apa, daripada mana. Semua manusia seluruh dunia. Di mana saja manusia ada, kejayaan dia dalam agama saja. Jadi tuan-tuan Bilal daripada Habsyah dia kulit putih dan dia orang orang hamba hamba tiada kekayaan tiada apa-apa rupa benda dunia tiada kaya kekayaan tiada kuasa tiada apa pun tetapi dia telah yakin dengan Allah dia yakin dengan Allah dan ikut perintah Allah amalkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dunia pun dia jadi radhiyallahu anhu dan dalam masa dia dunia lagi Allah subhanahu wa Taala ...telah beri kemuliaan kepada dia... ...sehingga baginda sallallahu alaihi wa ...tanya dia... ...wahai Bilal, apakah amalan kamu? Sehingga saya dapat dengar... ...tapa kaki kamu di syurga... ...dalam mimpi. Maknanya tuan-tuan Allah subhanahu ...dunia pun Allah bagi kemuliaan... ...akhirat pun Allah bagi kemuliaan... ...padahal dia tak ada apa-apa dunia. Dia tak ada kekayaan, dia tak ada apa pun. Tapi Allah bagi dia kemuliaan kerana... ...diyakin keratus-peratus dengan Allah dan ikut cara Nabi Hidup dengan cara Nabi begitu juga Salman Farsi datang daripada Farsi dia pun kerana dia taat perintah Allah dia ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah bagi dia kemuliaan begitu juga Rum Suhaib Rumy daripada Rum tapi dia telah mentaati yakin dengan Allah taat perintah Allah cara Nabi Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan kepada kita dan mereka ini datang daripada jauh tapi yakin dengan Allah mereka ikut cara Nabi, mereka dapat kejayaan, kemuliaan daripada Allah. Orang-orang daripada keluarga Nabi sendiri. Walaupun mereka duduk dekat dengan Nabi. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Tak terima kalimah ini. Dan mereka tak ikut cara Nabi. Maka Allah setelah gagalkan mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah peraturan Allah. Kaidah Allah subhanahu wa ta'ala peraturan Allah. Sampai kiamat. Mana-mana manusia, di mana saja. Sama ada di Amerika, kah, di Rusia, kah, di Afrika kah, di Asia kah, di mana sahaja manusia ada, apa sahaja bangsa dia, bahasa dia, apa sahaja kedudukan dia, maka dia hanya dapat kejayaan dunia akhirat bila dia mentaati perintah Allah dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohni mulai agama, kejayaan dalam agama dan untuk datangkan agama, untuk bawa agama dalam diri kita kena berusaha. Untuk supaya agama dalam diri kita dan supaya manusia di seluruh alam datang kepada agama kita kena berusaha usaha Usaha nabi usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita bawa usaha nabi sallallahu alaihi wasallam agama akan datang dalam diri kita dan juga agama kehidupan di seluruh alam dalam usaha nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah untuk betulkan yakin dalam hati kita yaitu untuk keluarkan daripada hati kita keyakinan kepada selain daripada Allah dan masukkan yakin kepada hanya Allah. Semua selain daripada Allah tak boleh buat apa-apa. Yang buat segala-galanya hanya Allah. Jadi tuan-tuan inilah usaha yang pertama kena buat. Bagi dia Rasulullah Wasallam Bila dah mula usaha dakwah. Nabi telah naik atas bukit Tafak. Dan Nabi seperti mana. Amalan kebiasaan pada masa itu. Bila ada apa-apa perkara yang sangat penting. Perkara-perkara yang yang sangat penting. Maka... Orang kena naik atas Bukit Safa, mereka akan goyangkan pakaian mereka. Supaya orang tahu, oh, ini ada satu masalah, satu berita yang sangat penting. Dan mereka akan kumpul. Nabi telah kumpulkan orang di kaki Bukit Safa. Dan Nabi kata, kalau saya cakap dengan kamu satu perkara, adakah kamu akan percaya? Mereka kata, betul. kami Memang kami akan percaya kerana... Kamu adalah orang yang benar, orang yang amanah, sadiq, amin. Kami pasti akan percaya. dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kamu berdiri atas tempat yang tinggi. Memang kamu akan kamu boleh nampak apa yang belakang bukit itu. Jadi kami akan percaya. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kalau saya saya bagi tahu kepada kamu, kalau ada satu pencera di belakang bukit ini dan dia akan serang kamu. Dan oleh kerana itu kamu kena buat persiapan, kamu kena ...keluar daripada sini. Tuan-tuan akan percayakah? Memang-mangang tak akan percaya. Lepas baginda sallallahu alaihi wa kata... ...akan datang satu kehidupan yang akan datang ni. Selepas maut, kamu kena buat persiapan untuk kehidupan itu. Kamu kena yakin dengan satu Allah. Cuma 360 berhala ni. Tak boleh buat apa-apa. Ada berhala untuk hujan, ada berhala untuk sakit... ...ada berhala untuk ada. Berhala untuk peperangan. Ada berhala untuk safar perjalanan. Macam-macam berhala. Ini semua berhala. Kau boleh buat apa-apa. Yang buat segala-galanya hanya Allah. Dialah yang buat segala-galanya. Kau yakin dengan Allah. Masukkan hati. Yakin dengan Allah. Yakin dengan perintah Allah. Yakin dengan perintah Allah. Kamu amalkan perintah Allah. Dan yang percaya. Terima. Saya adalah Rasul Allah. Kamu akan dapat kejayaan. Maka tuan-tuan yang muli inilah usaha pertama kena buat. Iaitu kita pun kena buat usaha. Mendakwa. Cakap dengan orang. Bahawa Allah lah yang buat segala-galanya. Selain daripada Allah, saya boleh buat apa-apa. Allah lah yang mencipta. Dicipta dengan kudrat dia. Langit, bumi, matahari, bintang, bulan, air, hujan. Semua dijadikan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah cipta semua. Dan dia yang berkuasa. Matahari memberi cahaya dengan perintah Allah. Hujan turun dengan perintah Allah. Air mengalir dengan perintah Allah. Semua tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan perintah Allah. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Dengan kehendak Allah. Dengan perintah Allah. Selain daripada Allah, kata siapa pun boleh buat apa-apa. Allah yang cipta. Allah yang berkuasa. Allah yang memelihara. Dia lah penihara kita. Dia lah tunaikan segala keperluan kita. Semua apa yang berlaku, berlaku dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena masuk dalam hati kita. Yakin. Yakin kepada Allah. Bahawa Allah yang buat. Semua semua selain daripada Allah. Tak boleh buat apa-apa. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dan Allah akan bagi kita kejayaan di dunia. Kejayaan di akhirat. Bila kita ikut cara Rasulullah Sallallahu SAW. Mewa yakin bahawa hanya dengan cara Nabi saja Kita akan dapat kejayaan. Kejayaan di dunia. Kejayaan di akhirat. Hanya bila kita ikut cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tukuna usha supaya yakin keluarkan daripada hati kita semua keyakinan-keyakinan kepada harta, kuasa, pangkat, kedudukan semua selain daripada Allah makhluk. Semua ini tawli bagi kejayaan. Kejayaan bukan harta, kejayaan bukanlah kuasa. Kejayaan bukan dalam mah, cerah, intan, berlian, kuasa. Kejayaan bukan dalam kebendaan. Kejayaan hanya daripada Allah. Dialah yang bagi kejayaan, dialah yang bagi kegagalan. Dialah yang buat segala-galanya. Ini Allah akan bagi kejayaan bila kita ikut perintah Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, usaha yang pertama saya dan tuan-tuan kena buat dan juga kena bangunkan semua orang Islam buat iaitu benar yakin ini. Benar selama ini kita telah yakin dengan semua selain daripada Allah. Keluarkan semua yakin-yakin yang salah ini. Masukkan yakin hanya kepada Allah. Inilah usaha semua nabi-nabi. Inilah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha inilah saya dan tuan-tuan kena buat mula-mula sekali dan kita kena bawa semua orang Islam seluruh dunia kepada usaha ini. Membau agama akan datang dalam diri kita. Ini usaha yang pertama. Tuan-tuan yang mulia beliau kata Allah Subhanahu wa taala lah yang buat segala-galanya. Satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah Anak saudara dia, Nabi naik unta dengan dia di belakang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata wahai wahai anak, kamu walaupun seluruh dunia walaupun seluruh dunia kumpul nak bagi manfaat kepada kamu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak ingin tak izin dimerikatabli bagi manfaat kepada kamu, walaupun seluruh dunia kumpul nak bagi mudarat kepada kamu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izin tak akan berlaku. Wahai anak, kamu serahkanlah diri kamu kepada Allah. Allah Taala akan jaga kamu. Allah Taala akan pelihara kamu. Allah akan bagi kejayaan kepada kamu. Kamu taat perintah Allah, serahkan diri kepada Allah mananya dalam semua keadaan, dalam semua tempat, semua masa pun mentaati perintah Allah dan sentiasa mentaati perintah Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kamu. Allah akan bersama kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia sebenarnya Usaha kita ialah macam mana Allah boleh bersama kita. Bila Allah bersama kita. Walaupun tidak ada apa pun Allah akan bagi kejayaan. Kalau Allah tidak bersama kita. Walaupun kita ada segala harta dalam dunia. Walaupun kita memerintah satu dunia pun. Kita tak boleh dapat apa-apa. Bila Allah bersama kita. Walaupun tak ada apa-apa. Allah akan bagi kita kejayaan, kemuliaan. Allah akan pelihara kita. Seluruh dunia tak boleh buat apa-apa. Jadi tuan-tuan yang mulia selama ini. ...kita telah usaha untuk dapatkan selain daripada Allah pertama kita. Kita kita kita punya fikir kalau kita ada harta, banyak kita boleh dapat kejayaan. Kalau kita kita dapat banyak kebendaan, boleh dapat kejayaan. Kalau kita ada kuasa, kita akan berjaya. Jadi tuan-tuan yang mulia ini semua adalah salah. Kerana apa tuan-tuan? Allah lah yang buat segala-galanya. Walaupun ada semua harta pun, kita boleh dapat kejayaan. Tanpa izin Allah. Walaupun kita dapat kuasa satu dunia pun tak boleh dapat kejayaan sampai izin Allah dan tuan-tuan yang mulia pasti sekali bila datang maut kita akan jaga daripada tipu daya ini kita akan kita akan faham bahawa ini semua tipu daya semua harta kita akan tinggalkan semua kuasa akan tinggalkan semua benda akan tinggalkan kita tak boleh apa-apa pasti kita akan dipisahkan daripada semua benda dalam dunia. ini. Jadi tuan-tuan yang mulia kita mau belajar Macam mana mendapat Allah bersama kita Firaun Firaun ada tentera, ada kuasa Ada benda, ada kekayaan Semua bersama dia Tapi Allah tak bersama dia Allah SWT bagi dia warning, bagi dia amaran Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala Telah buat keputusan untuk binasakan dia Pada saat itu Pada saat dia nak mati Dia kata, aku beriman dengan Rab Musa, Harun dan Musa Musa dan Harun jadi masa itu sudah terlewat jadi tuan-tuan yang mulia siapapun tuan-tuan yang mulia kena usaha macam mana dapat Allah bersama kita Allah bersama kita bila kita yakin dengan dia dan kita mentaati perintah-perintah dia yang mana kita mentaati perintah-perintah Allah Allah bersama kita dan bila Allah bersama kita tuan-tuan yang mulia kita tak ada apa-apa perkara untuk bimbang dunia pun kita punya akhirat pun kita punya Allah akan bagi kita kejayaan, kemuliaan, tanpa apa-apapun Allah boleh bagi kejayaan kena Allah bersama kita. Jadi kita mau belajar. Para, para para Nabi datang untuk ajar perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk ajar perkara ini. Wahai manusia, dapatkanlah Allah bersama kamu. Beriman kepada Allah, Ikut tundah Allah, kamu Allah akan bersama kamu. Allah akan bagi kejayaan kepada kamu. Allah akan bagi kejayaan dunia dan akhirat kepada kamu. Kalau kamu ada walaupun semua, tetapi Allah tak bersama kamu, kamu tak boleh buat apa-apa. Jadi ini perkara yang pertama usaha nabi-nabi. Inilah usaha yang kita kena buat. Mau belajar, mahu dapatkan Allah bersama kita. Contohnya api, api membakar dengan perintah Allah. Ibrahim Muhammad SAW. Setelah dalam api oleh Nabi Nabi Dia telah... ...api yang begitu besar... Burung kalau terbang di atas api pun akan hangus. Orang tak boleh dekat. Dan buat api yang besar. Sekarang ini masalah. Macam mana nak campahkan Nabi Ibrahim dalam api. Siapapun pun tak boleh pergi dekat dengan api. Syaitan telah ajar. Bagi tahu. Buat satu alat. Ha, lepas tu buang Nabi Ibrahim dalam api. Jadi bila mereka buang dalam api. Allah subhanahu wa ta'ala perintah api itu. Jadilah sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim. Api yang begitu besar. Dia bakar dengan perintah Allah. Jadi Allah kata, jadi sejuk, jadi sejahtera. Untuk Ibrahim, dia tak bakar Ibrahim. Dan Ibrahim Malaik Selan dalam api, dia habiskan kehidupan dia 40 hari dalam api dalam keadaan yang, yang paling baik. Dengan api itu, ada air dalam api itu, ada makanan dalam api itu, ada kebun bunga dalam api itu. Dia dengan penuh senang, penuh keadaan baik, dia telah habiskan 40 hari. Jadi tuan-tuan, api tak boleh bakar. Api bakar dengan perintah Allah. Bila Allah perintah api jangan bakar, dia tidak lembakar. Air mengalir dengan perintah Allah. Bila Musa alaihissalam dengan bani Israel, mereka telah datang dan Firaun sejar mereka di depan laut, belakang Firaun. Allah Subhanahu Wa Taala telah buka jalan dalam lautan. Allah telah buka dua belas jalan dan kabilah kabilah Musa alaihissalam mereka telah menyeberangi. Mereka telah jalan dan menyeberangi lautan itu. Jadi tuan-tuan, laut, air mengalir dengan perintah Allah. Begitu juga bila Nabi Ibrahim AS diperintah oleh Allah... ...untuk sembelih anak dia. Jadi Ibrahim AS usaha macam mana sembelih Dia buat dan buat, buat tapi tak boleh sembelih. Kerana apa? Pisau memosong dengan perintah Allah. Kalau Allah SWT ta tak izin pisau pun tak boleh potong. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah yakin... ...yang kita kena masukkan dalam hati kita. Yakin bahawa semua selain daripada Allah... ...tak boleh buat apa-apa. Allah lah yang buat segala-galanya. Setiap perkara dalam genggaman kuasa Allah. Setiap zarah dalam bumi ini... ...dalam genggaman kuasa Allah. Setiap zarah bukit-bukit dalam genggaman kuasa Allah. Setiap titisan air... ...setiap titik air dalam lautan... ...dalam genggaman kuasa Allah... Setiap butiran pasir dalam genggaman kuasa Allah kita boleh gerak satu butir pasir pun tak boleh gerak satu titisan air pun tanpa izin Allah tak boleh bagi sedikit manfaat pun ataupun sedikit mudarat pun tanpa izin Allah Allah yang berkuasa atas semua perkara dia daripada Jibril alaihisalam semut semua dalam kuasa Allah semua berlaku dengan kehendak Allah semua sebab pun tak boleh buat apa-apa Tanpa izin Allah, tanpa perintah Allah, siapa pun tak boleh buat apa-apa. Allah yang buat segala-galanya. Dan Allah tidak bergantung kepada apa-apa ciptaan dia untuk buat sesuatu. Allah tidak bergantung, tidak berhajat kepada mana-mana makhluk dia, ciptaan dia. Allah Ta'ala bebas daripada semua makhluk dia. Allah Allah yang ciptakan semua makhluk. Semua makhluk bergantung kepada Allah untuk membuat sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu, tidak berhajat, tidak bergantung kepada ciptaan dia. Allah subhanahu buat dengan kehendak dia. Tuan-tuan yang mulia, inilah usaha yakin. Yang kita kena usaha masuk dalam hati kita. Inilah cara Rasulullah s.a.w.t. benar yakin. Melalui dakwah Nabi dan Nabi gerakkan sahabat sahabat ajarkan dakwah ini. Orang Islam semua buat dakwah dan mereka dapat yakin kepada Allah. Dan kejayaan Allah lah yang akan bagi. Bila kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kejayaan dalam apa cara cara hidup lain. Kalau Nabi Isa alaihi datang sekarang pun, dia pun akan ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun akan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni molek kejayaan hanya dalam cara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan cara Nabi lah Allah Taala akan bagi kejayaan. Yakin ini perlu diusahakan. Inilah kerja kita yang pertama dan kita kena bangun buat kerja ini dan juga kita kena ajar semua orang Islam seluruh dunia mau buat kerja ini iaitu mau bina yakin kita mau da'wah bercakap lagi dan lagi mengeluarkan daripada hati kita semua yakin-yakin yang salah yakin-yakin yang kotor yakin kepada selain Allah mau bersihkan daripada hati kita masukkan dalam hati kita yakin hanya kepada Allah dialah yang buat segala-galanya ini usaha yang kita kena buat tuan-tuan inilah usaha Rasulullah sallallahu alaihi. Ini sentan asas untuk kejayaan. ialah kita membetulkan yakin dalam hati kita. Sebagaimana kalau ada asas baru bangunan boleh naik dengan yakin yang betul, barulah agama yang sempurna akan datang dalam kehidupan kita. Satu, kita mesti yakin dengan hanya Allah, hanya Allah yang buat segala-galanya. Yang kedua ialah kita kena amalkan, kita kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mahu yakin dengan Allah dan gunakan anggota badan kita mengikut cara yang ditunjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah yang bagi kejayaan bila kita yakin dengan dia dan kita gunakan setiap anggota badan kita setiap masa setiap keadaan ketika kita gunakan diri kita ikut cara Nabi kita masa kita mau lihat mana yang ditunjuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejorang kalau dia lihat ibu bapa dengan kasih sayang dia Allah akan bagi dia pahala haji dan umrah. Begitu juga tuan-tuan yang mulia kita gunakan lidah kita bibir kita mengikut cara yang, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana Nabi buat di setiap tempat setiap keadaan setiap masa macam mana Nabi gunakan macam dia mulut dia lidah dia telinga dia apa yang kita mau dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa yang kita boleh dengar apa yang kita boleh dengar macam tu juga tuan-tuan setiap perkara kita macam mana kita gunakan tangan kita, kaki kita, anggota badan kita macam mana kita makan, macam mana kita minum, macam mana kita jalan macam mana kita duduk, macam mana kita tidur, macam mana kita bangun macam mana kita buat setiap perkara, macam mana kita punya pakaian, kenderaan setiap perkara, setiap urusan kita macam mana kita punya segala gerak gerik kita 24 jam di semua tempat mengikut Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barallah kami kejaya. Kita tak nak ini kita mau ikut cara, cara kita punya keluarga punya cara ataupun bangsa kita punya cara, negara kita punya cara. Ini cara orang Malaysia, ini cara orang Pakistan, cara kita buat sesuatu ikut cara orang Malaysia, orang Pakistan, orang Indonesia. Kita mau ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bukan tak kita ikut dengan kita ikut cara kita, cara cara keluarga, cara negara, cara bangsa, cara takkan dapat kejayaan. Kejayaan ikut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pun, siapa sahaja kita mengikut Muhammad Rasulullah, barulah Allah akan bagi kita kejayaan. Ini ada jaminan, Allah pasti akan bagi kejayaan. Kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat, bila kita ikut cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan tuan yang mulia, kita kena usah, usah apa kareni? ...sama yakin memasuklah hati kita... dawah kepada perkara ini. Dan juga tuan-tuan yang mulia kita yakin dengan cara Nabi. Dan kita amalkan cara Nabi... ...barulah kita akan dapat kejayaan. Allah yang bagi kejayaan... ...Allah akan bagi kejayaan... ...bila kita ikut Muhammadul Rasulullah. Ini dua-dua perkara ini tuan-tuan. Kita kena tanamkan dalam hati kita. masuk dalam hati kita. Menjadi kuat dalam hati kita. Dan kita amalkan... ...dengan badan, anggota badan kita... ...cara yang ditunjuk oleh Rasulullah... Dalam peperangan Badar, Sahabat 313 Bilangan mereka kecil Tidak ada senjata Hanya beberapa bilah pedang Dan mereka kenderaan pun ber, Satu dua kenderaan Tunggangan Dan bilangan yang kecil Keadaan lemah Makan pun tak cukup pakaian pun tak cukup Tak senjata Dan mereka dalam keadaan yang sangat baik Lemah Banding dengan orang-orang kafir Seribu orang ...penuh dengan kelengkapan. Orang yang sihat, orang yang kuat, ...datang dengan penuh kelengkapan. Semua ada cukup senjata, kenderaan, tunggangan, Semua cukup. Tapi tuan-tuan, sahabat meyakin dengan Allah. Mereka tidak terkesan dengan kebendaan. Tidak terkesan dengan bilangan ramai orang-orang kafir. Tidak terkesan dengan senjata-senjata mereka. Mereka tidak terkesan dengan... ...keadaan orang-orang kafir. Mereka hanya terkesan dengan Allah. Mereka tahu Allah yang buat segala-galanya. Macam mana ramai orang kafir datang pun. Mereka tahu lebih apa-apa. Orang Islam pada masa itu. Mereka telah tidak, ada, tidak yakin dengan semua rupa bentuk ini. Mereka yakin hanya dengan zat Allah. Allah yang buat segala-galanya. Maka dan mereka telah ikut cara Nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah bagi kejayaan. Allah subhanahu ta'ala telah turunkan malaikat. Dan Allah subhanahu ta'ala telah bagi kejayaan kepada sahabat. ...dalam peperangan Handak dalam peperangan Uhud. Walaupun bilangan sahabat tak ramai dan mereka memang yakin betul. Semua kebanyakan sahabat-sahabat ni semua yakin dengan betul. Dan mereka pun perang dengan tawajud tumpu kepada Allah. Tapi dalam masa peperangan hanya beberapa orang yakin pandangan mereka kepada selain daripada Allah. Mereka tumpuan yakin mereka kepada selain daripada Allah. Kepada harta rampasan itu pun bukan sengaja. Tak sengaja. Kerana mereka ikut perintah Nabi. Nabi kata tunggu sana. Sampai habis peperangan Sampai saya bagi arahan. Jadi tuan-tuan sahabat faham. Itu arahan perintah Nabi ini. Sampai dapat kemenangan. Sekarang orang kafir sudah lari. Nah, kita sudah menang. Sampai tunggu lagi atas. Kita mau turun bawah. Kita mau ambil harta rampasan. Jadi tak, bukan sengaja. Tak sengaja. Tetapi bila mereka punya tumpuan pandangan sudah datang kepada selain daripada Allah. Dan mereka sudah langgar perintah Nabi. cara Nabi. Arahan Nabi. Maka tuan-tuan kejayaan telah ditukar kepada ke ke kegagalan. Kejayaan yang mereka dapat awal-awal. Orang kafir lari. Sekarang kejayaan itu sudah tukar jadi kegagalan. Bantuan Allah yang datang. Allah s.a. sudah tarik balik. Sehingga tujuh puluh sahabat syahid. Tujuh puluh sahabat telah cedera parah. Dan baginda salah Allah Allah sendiri. Gigi baginda telah syahid. Dan bersih daripada topi-topi Nabi masuk dalam buka Nabi. Nabi pun sudah Jadi tuan-tuan ini semua kerana apa? Ya, keyakinan segelintir sahabat telah lari. Allah subhanahu wa ta'ala. Medan peperangan yang mana mereka dapat kejayaan Allah sukar kepada kegagalan. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kita mau belajar. Kita mau yakin dengan hanya Allah. Kita mau bina hubungan. Kita mau tumpuan tawajuh kita hanya dengan Allah. Kita punya, kita hanya terkesan dengan perintah Allah saja, Tak terkesan dengan apa-apa yang dicipta oleh Allah. Semua kebenaran, harta ini semua, taulibah apa. Allah lah yang buat segala-galanya. Kita mau lihat apa perintah Allah. Dalam apa keadaan pun. Di mana-mana tem tempat pun. Bila-bila masa pun. Kita mesti tengok apa. Apakah perintah Allah. Dan macam mana Rasulullah. Salaam Tunaikan perintah Allah. Dan meyakin. Bila saya tunaikan perintah Allah. Dengan cara Nabi. Pasti Allah akan bagi kejayaan. Kerana kejayaan itu pada Allah. Kejayaan bukan dalam kita punya. Bilangan ramai ke. Kurang ke. Kita ada banyak harta ke. Kurang harta ke. Kita ada banyak senjata ke. Tak ada senjata ke. Itu Bukan. Ukuran, kejayaan, kegagalan. Ukuran, kejayaan, kejayaan, kegagalan ialah. Jauh mana kita mentahasi perintah Allah. Yakin dengan Allah. Dan kita tunaikan perintah Allah. Ikut cara Nabi, kita sudah berjaya. Mana-mana pun. Apa keadaan kita pun, kita sudah berjaya. Allah bersama kita. Allah akan bantu kita. Allah pasti kita akan dapat. Bantuan Allah, nusra Allah, kejayaan kita akan dapat. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah... Kehidupan sahabat. Macam mana mereka telah dapat kejayaan. Dan Nabi SAW kita diajar. Macam mana ikut Nabi. Ikut sahabat. Kita pun dapat kejayaan. tuan, -tuan mulia. Dengan yakin dengan Allah. Nabi SAW kita tunaikan perintah Allah. Perintah-perintah Allah ini tuan-tuan adalah. Seperti tali menghubungkan kita dengan Allah. Bila kita tunaikan perintah-perintah Allah. Kita ada hubungan dengan Allah. Allah akan bersama kita. Cara untuk kita menghampiri Allah Cara untuk kita dapat Bersamaan dengan Allah Tala Ta bersama kita Allah Tala Ta hubungan dengan Allah Hanya dengan perintah Perintah-perintah dia Dan perintah Allah yang paling besar Semayang Jadi ha, contoh tuan, tuan yang mulia Kita mau jadi orang Seratus-peratus kita mau tunaikan Bila dengar saja hayal -salah, hayal Falah, Kita mau segera ke masjid Apa-apa kerja pun tinggalkan Tinggalkan semua urusan kita dan terus menuju kepada masjid untuk menunaikan semayang. Inilah cara yang diajar oleh Nabi kepada sahabat. Tak ada tangguh-tangguh lagi. Tinggalkan semua. Tinggalkan semua urusan kita. Dan tinggalkan semua fikir-fikir ke yang lain. Terus pergi ke masjid untuk menunaikan semayang. Kerana kejayaan hanya dalam semayang. Bila Nabi kita telah diajar... Allah Ta'ala ajar kita Datang ke masjid Datang kepada semayang Datang kepada kejayaan Jadi tuan-tuan Sahabat-sahabat Mereka telah usaha atas iman ini Minta tuan-tuan semua Jangan bangun-bangun Dan keluar daripada majlis ini Ini tuan-tuan duduk Dengan mujahadah Sedikit Pengorbanan sedikit Allah Ta'ala tahu berapa ramai manusia Allah akan bagi hidayat Dengan mujahadah Tuan-tuan duduk Korbankan Keinginan tuan-tuan Keinginan, kemahuan dan korban. Inilah mujahadah. Allah akan jadikan asbab untuk hidayat. Kalau kita bangun dan tinggalkan majlis ini. Maka kita akan mengganggu majlis ini. Mengganggu tumpuan orang. Jadi minta kerjasama tuan-tuan. Kita duduk sini sama ada kita faham tak faham. Kita duduk ini Allah akan bagi kita pahala. Rahmat Allah turun atas kita. Dan bila surai habis saja majlis Allah ampunkan dosa kita. Nah, tunggu sampai habis baru Allah ampunkan dosa kita, tukarkan dosa kita kepada pahala. Jadi tuan-tuan ini majlis pengampunan. Jadi jangan kita bangun satu bangun, bangun kita tinggalkan ini mengganggu, ganggu majlis ini. Jadi minta tuan-tuan semua -tuan -tuan korban, mujahad sedikit datang, isikan ruang-ruang kosong. Orang banyak telah bangun tinggalkan, tuan-tuan datang ke depan, isikan ruang-ruang kosong insya Allah. Maju ke depan tuan-tuan, Gerak sedikit, maju ke depan, maju, masya Allah. Gerak contoh dia gerak sedikit ini menuju kepada Allah contoh ha? bukan bergerak kepada saya kepada kami contoh bergerak kepada Allah contoh ha? datang maju kepada Allah siapa maju kepada Allah Allah akan majukan mereka ha? mashaallah mashaallah datang duduk mujahadah korban sedih insyaallah Allah akan jadikan ini mujahadah hidayat. wala dina jahadu fi na siapa yang bersusah payah mujahadah lawan nafsu mereka Allah SAW akan buka jalan-jalan hidayat untuk mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia beliau kata kita mau jaga. Ini semayang perintah Allah yang besar. Semayanglah cara untuk kita dapat bantuan Allah. Menyelesaikan masalah kita. Untuk dapat pemeliharaan. Allah SAW akan pelihara kita. Bila datang ke masjid. Kita jadi tetamu Allah. Lima waktu datang ke masjid. Lima kali jadi tetamu Allah. Allah akan layan kita. Sebagaimana tetamu dia mengikut kebesaran dia. Bila kita Tetamu datang ke rumah kita Macam mana kita layan mereka Lebih daripada itu Allah akan melayan kita Mengikut kebesaran dia Jadi kita mahu Tunaikan perintah Allah Semayang ini Kita mahu jaga semayang ni Dengan semayang Kita akan Masa kita datang ke masjid Dan kita ambil wudu Berjalan ke masjid Allah setiap langkah Allah ampunkan dosa Bagi pahala Tingkatkan darjat Bila kita ambil wudu Dan kita baca Kalimah ini Nah kita baca doa Allah subhanahu wa taala akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Jadi seperti mana bayi yang baru lahir dan bila kita berdiri untuk semayang, maka contohnya mulia rahmat Allah akan bertawajud kepada kita akan turun ke atas kita seperti mana hujan. Nah, bila kita rukuh, sujud kita begitu hampir dengan Allah. Allah subhanahu melihat kita, Allah mendengar apa yang kita baca, Allah taala suka apa yang kita buat. Dalam sujud kita baling hampir dengan Allah. Jadi tuan-tuan yang boleh selepas semayang fardu setiap kali... ...apa yang kita minta, Allah akan terima. Doa. Satu doa dikabulkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang boleh kita mahu bina satu suasana semayang. Bukan hanya kita mau semayang. Macam mana sahabat? Mereka telah dapat Islam. Mereka usah tersiman. Sudah sempurna iman mereka Allah telah bagi mereka perintah semayang. Cara untuk hubung, cara langsung dengan Allah. Semayang ini untuk dapat... Secara langsung daripada Allah. Seratus peratus sahabat tunaikan semayang. Sehingga munafik pun tak berani tinggalkan semayang berjemaah. Suasana macam tu mau wujud tuan-tuan yang muria. Kita mau semayang lima waktu menjaga dan juga kita usaha. Macam mana seratus peratus orang Islam. Lelaki, wanita yang hasil balik semua tunaikan semayang. Jangan ada satu orang Islam pun tinggalkan semayang. Inilah niat azam kita. Mereka ada menangis, mengusaha. Tuan-tuan dan puan kalau 51% orang Islam datang kepada semayang. kemajuan orang bukan Islam akan berhenti. Dan kemajuan orang orang Islam akan mula naik. Orang Islam akan mula naik dan orang Islam orang bukan Islam akan mula mula turun. Kalau 100% orang Islam datang kepada semayang tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Allah Taala akan tukar. Ya, Orang bukan Islam, datang kepada Islam. Masuk Islam, ber berduyum-duyum, bondong-bondong mereka akan datang masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang boleh kita mengusaha. Bukan hanya kita semayang. Macam mana nak usaha. Supaya setiap orang Islam, lelaki, wanita, mau datang kepada semayang. Cunaikan perintah Allah. Dengan semayang, apa masalah kita pun. Meminta daripada Allah dengan semayang. Apa-apa masalah, kecil, besar... Kita mengambil wudhu dan semayang dan tawajud dan minta kepada Allah. Allah pasti akan bagi. Allah lah yang boleh selesaikan masalah kita. Kita tak payah lari sana sini. Tak payah pergi jumpa siapa-siapa. Tak payah kita minta daripada siapa pun. Kita semayang doa. Minta daripada Allah. Melatih tuan-tuan. Kita melatih diri kita. Membawa keluarga kita semua Islam kepada semayang. Betulkan semayang kita. Membetulkan semayang kita. Sehingga Allah Taala. Selesaikan masalah kita dengan semayang. Kena usaha tuan-tuan. Ini bukan apa yang kita boleh dapat dengan satu hari. dengan Kita usaha, usaha, usaha. Sehingga dengan dua rakaat semayang, selesai masalah. Tuan-tuan yang mulia, baginda sallallahu alaihi Wasallam. Bila-bila menghadapi apa-apa masalah. Bila-bila ada apa-apa masalah. Baginda akan terus menunaikan semayang. Menuju kepada semayang. Dalam peperangan badar. Dalam peperangan badar. Sepanjang malam Nabi mayang solat dan doa. Sepanjang malam Nabi SAW mayang dan doa dan mengis di hadapan Allah. Sehingga Allah SWT berkeputusan Allah bagi kejayaan kepada orang Islam. Jadi tuan-tuan yang boleh begitu juga. Bila sahabat apa-apa masalah mereka. Tak ada makanan Nabi suruh mereka solat Minta daripada Allah. Apa masalah pun. Masalah kecil, masalah besar. Ada satu sahabat dia baring di masjid. Dia sakit perut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata semayang. Dalam semayang ada syifah. Jadi tuan-tuan yang mulia. Bila-bila apa-apa masalah. Kita tawajuh kepada semayang. Terus pergi ke semayang. Terus ke masjid. Tunaikan semayang. Minta daripada Allah. Bila-bila ada apa-apa masalah. Tak payah pergi mana-mana. Tak pergi ke kedai kita. Tak payah pergi pejabat. Kita terus pergi kepada semayang. Minta daripada Allah. Minta. Sehingga Allah telah berkeputusan. Jadi tuan-tuan. Untuk ini kena usaha atas semayang. Kena benar semayang kita. Semayang kita supaya dalam semayang daripada mula sampai akhir kita tawajud kepada Allah. Dan kita punya setiap perkara kita ikut ikut Nabi dengan tumpuan tawajud kepada Allah. Mengikut cara yang ditunjuk oleh Nabi. Ruku kita, kiam kita, ruku kita, sujud kita, tahiyat kita. Semua mengikut cara Nabi. Dan kita membuat dengan yakin bahawa kita berdiri di hadapan Allah. Allah melihat saya, Allah mendengar, Allah pasti akan selesaikan masalah. Allah telah telah janji, siapa yang semayang, minta aku akan bagi. Dengan yakin ini. Yakin bahawa Allah yang boleh buat segala-galanya. Dan bila saya semayang, Allah pasti akan selesaikan dengan yakin ini. Dan juga yakin dengan janji-janji Allah. Kalau saya, saya kiam di hadapan Allah, apa saya akan dapat? Saya baca Fatihah, saya sedang baca dan Allah telah mendengar. Dalam ruku apa Allah akan bagi. Ini semua dengan yakin dengan semua janji-janji Allah. Dengan tumpuan tawajid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau semayang. Dan tuan-tuan dengan cara Nabi Alaihi Wasallam Hanya untuk mendapat kerajaan Allah. Tuan-tuan yang mulia. Bila kita semayang macam ni. Kita angkat tangan. Allah akan seriman. Allah akan selesaikan masalah kita. Janji Allah untuk menyelesaikan masalah. Adalah apabila semayang kita semayang yang sempurna. Jadi kita kena usaha tuan-tuan. Usaha dalam semayam kita belajar betulkan kita punya bacaan kita belajar masalah dia dan duduk dalam halqa talim wabina tumbuh tawajjuh kepada Allah kita ada dalam semayam barulah tuan-tuan bila kita minta ampunkan pagi. Jadi tuan-tuan kita berusaha bukan hanya kita kita mau bawa semua orang Islam lelaki wanita orang tua orang muda orang kaya orang miskin peniaga petani 100% semua orang Islam Datang kepada semaya supaya mereka dalam semaya beri apa-apa masalah mereka akan tunjukkan semaya Musa, Musa supaya mereka datang kepada semaya, hilangkan masalah mereka dengan semaya, bawa mereka kepada semaya. Jadi inilah kerja kita, Usaha kita. Satu bawa orang yakin dengan Allah untuk dapatnya pada Allah semaya minta daripada Allah semaya Musa supaya datang kepada cara yang betul, cara yang dikendaki oleh Allah yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tumpuan yang tawajur kepada Allah. Dengan yakin dengan janji-janji Allah. Dengan hanya untuk mendapat keredhaan Allah kita semayang. Tuan-tuan yang mulia Allah akan bagi. Allah akan selesaikan masalah kita. Jadi kena usaha tersemayang kita. Tuan-tuan yang mulia. Apa itu agama. Iaitu kita tahan perintah Allah dengan cara Nabi. Jadi untuk tahu apakah perintah-perintah Allah. Macam mana Nabi telah buat. Maka untuk ini tuan-tuan kita kena belajar. Kita kena menghampiri ahli ulama kita. Kita kena... ...bersama kita kena tanya ahli ulama' kita. Tuan-tuan yang mulia, ulama' kita adalah warisat tulambia. Dan kita ziarah ulama' pun ibadat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita menghormati ahli ulama' ...dan kita mau belajar daripada mereka. Ilmu. Macam mana kita nak tunaikan setiap perintah Allah. Tanya mereka. Dan setiap perkara dalam kehidupan kita ini. Kita punya perniagaan kita, pertanian kita pejabat kita, kedai kita, rumah kita, nikah kahwin, semua urusan kita. Kita mahu tahu macam mana Nabi buat. Apakah perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan perniagaan kita, yang berkaitan dengan pejabat kita yang berkaitan dengan pertanian kita, yang berkaitan dengan semua urusan kita. Jadi ini ulama lah yang boleh bagi tahu. Kena belajar. Belajar daripada ahli ulama, tanya mereka apa-apa nak buat, tanya macam mana Apakah perintah Allah? Macam mana Nabi, apa sunat Nabi? Jangan ikut kita punya... Apa yang kita tengok orang lain buat, kita pun buat. Kan? Kita macam... Kita tanya betul-betul Tanya, confirm dengan ulama' Kita tengok orang lain buat, kita pun buat. Ini bukan cara dia. Kita mau tanya ulama' ada hubungan dengan alim. Dan dengan... Baru kita akan dapat amalkan agama... Dengan cara yang betul. Dan juga tuan-tuan yang mulia, kita mau sentiasa... Dapat cumpuan tabaju kepada Allah... Mau ingat Allah subhanahu wa ta'ala baru kita punya amalan jadi amalan yang sempurna, dari setiap masa 24 jam, kita mempunyai tumpuan tawaju bahawa Allah melihat kita Allah mendengar Allah mengetahui segala-galanya bila-bila masa, di mana mana kita ada, apa-apa kita buat, Allah tahu Allah dengar, Allah melihat mana kita melari, jadi tuan-tuan tumpuan tawaju ini inilah, ini untuk dapat tumpuan tawaju ini bahawa Allah melihat kita menzikir ...lagi banyak kita zikir, baca Qur'an... ...maka kita akan dapat tumpuan tawaju kepada Allah. Ha, untuk latihan ini kita kata mau baca... ...subahanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu habbar... ...seratus kali pagi petang. Salawat, 100 kali pagi petang. Kisikfar, 100 kali pagi petang. Jadi ini latihan tuan-tuan untuk kita dapat... ...tawaju kepada Allah. bahwa Allah melihat, Allah mendengar... ...Allah bersama saya. Saya tak boleh buat apa-apa yang dilarang oleh Allah... Jadi untungnya ini, mau Baca quran Supaya dapat tahu tawajit sumpuan kepada Allah, Dan tuan-tuan yang boleh, Kita mahu supaya, Semua orang, Kita mahu sayang semua orang, Kita mahu, Ada keinginan, Supaya kita bagi kebaikan kepada semua orang, Jangan kita menyusahkan siapa pun, Orang-orang yang lebih muda, Kita mesejau, Mereka kurang dosa daripada kita, Orang-orang lebih tua, Kita anggap ini, Orang lebih pahala daripada saya, Lebih banyak amali daripada saya, Budak-budak kanak-kanak lebih muda... ...mereka kurang dosa. Saya lagi banyak dosa. Ulama-ulama warisul telah Ulama ini kita menghormat. Jadi tuan-tuan... ...begitu juga dengan setiap orang. Kita mahu ada perasaan... ...kasih sayang, pandang baik. Jangan ada apa-apa perasaan... ...tangka buruk. Jangan cakap keburukan orang. Jangan mengumpat. Jangan cari keburukan orang. Jadi kita bersihkan kita punya... ...hati kita. Mau ada sentiasa... ...mau ada pandangan baik, tangka baik... ...yang ingin kebaikan untuk semua orang. Dan tuan-tuan yang mulia, apa-apa yang kita buat pun hanya untuk mendapat keredaan Allah saja. Tiada apa-apa tujuan lain. Bukan mau jadi orang yang dipuji oleh orang lain. Bukan untuk dapat duit, atau harta, gagah. Bukan untuk dapat nama, pangkat. Kita hanya mau keredaan Allah. Ha? Keredaan Allahlah itu yang maksud kita. Jadi kita usaha sentiasa mau betulkan kita punya Niat apa-apa kita buat pun kita tamu apa-apa daripada siapa-siapa. Kita hanya mahu kerajaan Allah. Kita mahu daripada Allah di akhirat saja. Tuan-tuan, sekarang ini kebanyakan orang Islam. Sudah lupa maksud hidup mereka yang sebenarnya. Allah SWT telah beritahu kepada kita apa maksud kita sebenarnya. Apa maksud hidup orang Islam. Kita adalah umat yang paling baik. Yang dihutuskan, dikeluarkan, dihantar untuk semua man manusia. Kita diberi tanggungjawab untuk ajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Maksud hidup kita ialah seperti mana. Apa maksud hidup Nabi? Maksud hidup Nabi ialah hidupkan agama seluruh alam. Supaya yakin kepada Allah. Maksud dalam hati-hati semua manusia seluruh alam. Supaya semua manusia seluruh alam datang kepada perintah Allah. Dan yakin dengan Allah. Tunaikan perintah Allah dengan cara Nabi. Inilah maksud hidup Nabi. Dan inilah maksud hidup kita. Allah tahu perintah kita ikut Nabi. ...luar dan dalam, zahid dan ikut Nabi. Allah perintah kita. Allah perintah kita. Kita mahu jadikan maksud hidup Nabi sebagai maksud hidup kita. Ini kerja kita. Nak kerja Nabi kerja kita. Tanggungjawab kita. Maksud hidup kita. Ini tuan-tuan yang mulia kita, kita mau bawa diri kita kepada ini. Orang Islam sudah lupa apa kerja kita sebenarnya. Kita bukan peniaga. Kita bukan pekedai. Kita bukan petani, Kita bukan engineer. Kita bukan doktor penjarah. Kita mula-mula sekali adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kerja kita? Kerja Nabi lah kerja kita. Apa masjid hidup kita? Masjid hidup Nabi itulah masjid hidup kita. Kerja agama mengajar orang kepada agama, hidupkan agama seluruh alam. Untuk inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nangis. Untuk inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlapar, dahaga, susah payah. Nabi korbankan seluruh hidup untuk ini supaya kita dapat hidayah supaya manusia sampai kiamat yang akan datang, yang akan datang, akan kenal Allah akan tunaikan perintah Allah dan ikut agama dan ikut percara Nabi dapat kejayaan, inilah keinginan Nabi, inilah jasbah Nabi fikir, risau Nabi, maksud hidup Nabi tuan-tuan jadi tuan-tuan yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala telah perintah kita untuk ikut Nabi dalam maksud dia, cara dia ini perintah Allah. Mau jadikan kerja ini sebab kerja maksud hidup kita. Kita dihantar oleh Allah untuk ini. Kita sudah lupa tuan-tuan. Kita sudah lupa perkara ini. Bukan kita salah. Tak salah kita meniaga. Tak salah kita buat pertanian. Tak salah kita pergi pejabat. Tapi tuan-tuan itu adalah keperluan kita. Keperluan setakat keperluan saja. Bukan itu maksud kita. Inilah maksud. Itu keperluan. Boleh dikorbankan. Tapi maksud tak boleh dikorbankan. Maksud kita apa? Kita mengusaha supaya semua manusia, seluruh alam, sampai kiamat, beriman kepada Allah, ikut cara Nabi. Ini maksud kita. Macam mana semua manusia, seluruh alam, sampai kiamat, dapat mentahati perintah Allah. Ikut cara Rasulullah SAW. Terima Allah sebagai Rabb, yakin dengan Allah. Inilah maksud kita. Untuk inilah Allah telah keluarkan kita, hantar kita ke dunia ini. Inilah kerja yang Allah suruh kita buat. Jadi tuan-tuan yang boleh kita kena usaha, bawa diri kita dan seluruh manusia, seluruh alam kepada perkara Inilah kerja kita. Allah bersama kita. Bila kita jadikan ini sebagai maksud, Allah kata, aku bersama kamu. Allah bersama kita. Jadi tuan-tuan, kita semua kena bertaubat beristighfar kepada Allah. Kerana kita telah tidak jadikan maksud Nabi, kerja Nabi sebagai maksud kita, kerja kita. ...fikir, risau, Nabi kita tidak jadikan sebagai fikir dan risau kita. Jadi tuan-tuan kita kena minta ampun inilah kesalahan yang paling besar. Kesalahan kita yang paling besar kita tidak jadikan ini sebagai maksud kita. Atas itu kita mohon ampun, istighfar, taubat kepada Allah. Dan tuan-tuan yang mulia kita kena pergi jumpa setiap orang Islam. Dan kita usah supaya mereka pun akan minta ampun kepada Allah. ...bertaubat kerana mereka tidak jadikan ini sebagai maksud hidup mereka. Ini sebagai kerja mereka. Jadi tuan-tuan kita meminta ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita minta ampun taubat... ...Allah akan tukarkan dosa kita kepada pahala. Allah akan bagi taufik untuk kita buat kerja ini sebagai maksud hidup kita. Jadi tuan-tuan ini yang lain cuma adalah keperluan kita. Inilah maksud kita. Mausaha. Dan tuan-tuan yang mulia... ...walaupun kita lahir di Malaysia... Kita bukan hanya bertanggungjawab untuk Malaysia. Walaupun kita lahir di Pakistan. Bukan kita tanggungjawab untuk Pakistan. Kita tanggungjawab seluruh alam. Orang Malaysia tanggungjawab seluruh alam. Orang Pakistan tanggungjawab seluruh alam. Orang Bangladesh tanggungjawab seluruh alam. Orang Madras tanggungjawab seluruh alam. Setiap orang Islam. Mana-mana kita ada. Kita tanggungjawab seluruh alam. Seluruh Allah SAW hantar kita untuk seluruh alam. Inilah fikir Nabi Rissa dan Jasbah Nabi inilah yang mau jadi fikir kita, risau kita. Mau ada fikir ini. Macam mana semua manusia seluruh alam datang kepada iman yang betul kepada Allah. Semua orang Islam di seluruh dunia. Kembali kepada kerja Nabi. Dan macam mana semua orang-orang bukan Islam. Mereka pun beriman datang kepada kalimah ini. Mereka pun terima kalimah ini. Masuk Islam. Tuan-tuan inilah maksud kita tujuan kita. Inilah kerja kita. Yang lain adalah ke keperluan kita. Para-para sahabat tuan-tuan. Sama ada mereka muhajir ataupun ansar. Iaitu sama ada mereka keluar dengan Allah untuk buat usaha Nabi. Ataupun mereka bantu orang yang keluar untuk buat usaha Nabi. Sama ada mereka muhajir hijrah untuk buat usaha agama. Ataupun mereka bersama nusrah jemaah-jemaah yang datang. Orang-orang yang datang untuk buat usaha agama. Jadi kita pun tuan-tuan menjadi sama ada muhajir atau ansar. Kerja ini maksud hidup kita 24 jam bila-bila di mana-mana inilah tujuan, inilah maksud kita, inilah dengan itu Allah, Allah kata aku bersama kamu, aku akan bantu. Jadi tuan-tuan untuk belajar kerja ini, untuk belajar kerja ini kena keluar jalan Allah 4 bulan. Tuan-tuan eh, yang mulia bila kita buat jadikan kerja ini sebagai kerja kita maksud hidup kita, maka tuan-tuan yang mulia bantuan Allah setelah pun datang kepada kita. Macam mana Allah dat bantu para para sahabat, nusrah para sahabat Allah akan nusrah kita, Allah subhanahu akan bersama kita, Allah subhanahu wa akan terima doa kita, macam mana Allah terima doa nabi nabi, nabi shallallahu alaihi wasallam para sahabat, Allah subhanahu wa akan selesaikan semua masalah kita, Allah akan pelihara kita, macam mana Allah pelihara nabi, nabi sahabat, Allah subhanahu wataala di para masyar, Allah akan bangkitkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala akan beri kita tempat bersama-sama dengan Nabi Nabi berkerusi bersama dalam majlis Allah kita duduk bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wataala cuma berbeza antara Nabi dengan kita Nabi Nabi ada mohor Nabi dalam tempat duduk mereka kita tidak ada mohor Nabi itu saja tapi Allah akan bagi kita duduk bersama dengan Nabi Nabi Allah Taala akan bangkitkan kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pada masa nanti. Jadi tuan-tuan yang mulai untuk ini siapa? Siapa di antara tuan-tuan mau bersama-sama dengan Nabi di pada nanti. siapa insya Allah? Untuk ini tuan-tuan kita kena keluar 4 bulan siapa sedia dia insya Allah?